«Спізнилися ми з тобою», – бідкався Микола, й «скольчугою возилися». Весь Новгород був на ногах і рухався до дитинця. Знелюднів торг, вирачем нічого робити, покупців тепер і медом не заманиш. Лишалося тільки навішувати замки і бігти з усіма. Хто відмовиться від такого видовища, адже вічі не часто збираються? Приятелі натрапили на знайомого медовара – він вовтузився біля дверей, ніяк не міг загнати ключ у замок. Микола узяв його за плече. «Покорча зі меду, де си?» Медовар сердито «Ти що, очі вилізли, не бачиш?» Але, впізнавши Миколу, пом'якшив. «Тьфу! Ніяк замок не слухається, а ти жартувати!» Несподівано почулася збоку. Біжи навічі, ми посторожуємо. Більше відра не вип'ємо, замка не треба». Іванко обернувся. Ці слова сказав одновокий старець. Він десь залишив торбу і тримав у руках високий необтесаний посох. Худе оголене до пояса тіло, неприємно вражало випираючими з-під зморщеної шкіри ребрами. Від сонця і вітру шкіра зашкарубла, почерніла, ніби обкурена на вогнищі. — А, Миколай! — дружній сміхаючись звернувся до одновокого Микула. — Я, жваво згався той. «Що ж ти висох так?» «Хе, у святі пробиваюсь, кістки шкіра є, він помацав себе за боки, за груди, у печеру класти можна, не заваняюсь, у Київ піду, там є місце в лаврі». Навкруги вибухнув ревіт, медовар плюнує і перехрестився, Пфу, богохульник, я тебе до єпископа, який святий знайшовся!» «Одноокий не розгубився, до єпископа!» Та я ж і хотів із тобою йти, Тебе шукав, Розповім єпископу, Як ти Христа на себе кладеш, А у корчеги меду не доливаєш, Чи не до святого Петра в пекло, Понесеш недоливки. Медовар немов голку ковтнув замок, І ключ відразу війшов у замок, Не глядячи на одного кого, Медовар пішов у натовп. Хто це? Пошипки спитав Іван Ковмикули. «А Миколай ходить по землі, гадяє його доля, як буря листок з дерева. З закупом був і злоєм у монастирях, а потім прогнали. Працювати не може, здоров'я нема, годувати задарма в монастирях не будуть. Отак От і бродить старцем хліба, просить. Ходімо далі». Поволі йшли вони через міст, ледве сунулися. Краще стало, коли війшли в дитинець, але й там не можна було розігнатися» бо попереду так само бачили голови й спини. я, натякнув на кольчуга Іванко. «Нічого, зате не холодно буде». «Чи не побачиш тут якуна?» «Побачиш, як голку в сіні». Нерешті дісталися до площі. Прибили їх сюди немов могутньою «Глянь, он бачиш поміст. Там будуть архієпископ і посадник», – штовхнув Микула Іванка. Іванко потягнувся на вшпиньках і поверх голів побачив перед храмом Софії високий поміст. «А князь?» – спитав Іванко. «І князі, і Дмитрій там будуть. Дивись, дивись, уже виходять». Першим став на помості архієпископ у роззолочених ризах. Біля нього обіч зупинився Мстислав, а потім, пропускаючи поперед себе Дмитрія, з'явився посадник». Він відразу підійшов і щось почав на вухо говорити архієпископу. «А там бояри. О, дивись, на паперті!» – показував рукою Микула. Але Іванко не бачив їх, бо паперть була за помостом. Площа була тисячами голосів. «А чути нам буде?» – занепокоївся Іванко. «Почуєш?» – крикнув Микула. Іванко тепер не спускав очей з помосту – Раптом три рази ударили в дзвін. «Щоб замовкли всі», – пояснив Микула. І справді гамір почав вщухати. Найкращий з усіх галичан прилаштувався Кирило. Він стояв на ганку монастирського кневосховища, а це було дуже близько від помосту. Допоміг йому в цьому Андріян, учора шепнув своєму гостеві, що зранку вічі збирається. «Хочеш?» «Усе побачити ночую мене. Вийдемо, коли всі їй зберуться». Чи міг заперечити Кирило, А він з радістю подякував Андріянові, тільки ввечері збігав до своїх і попередив, що ночуватиме ученця Андріяна. З високого ганку добре видно всю площу. Кирило силкується побачити, де стоять галичани. Розсипалися вони скрізь між новгородцями. Вон стоїть Іванко з Микулою, а два дружинники, там ліворуч ще троє. А це проти нас хто?» нахилився до Андріанового вуха Кирила. Андріан сіпнув його за руку і тихо відповів. «Зараз, скажу, зачитай, то купці заморські. Не розмовляй голосно, бо їхні биречі біля нас стоять, почують. Біля гамку високої кам'яниці по-під стіною, широкий помісти з лавами». На них сидять безбороді пихаті чужинці. Ото з найбільшим посухом, продовжував Андріян, купець з Данії багато грошей має. «Данія?» – запитливо глянув Кирило. «Є така країна на морі, там на заході». «Багато їх?» – дивується Кирило. «Багато. Скільки до нас товарів везуть, а й від нас немало беруть». Аж у двох дворах живуть, німецьким і готським двори називаються. Не ну, вихай живуть, хороші люди. Тільки той товстий, лукавий дуже, свейський купець. Котрий? О той, що біля високого сидить. Хитрий, не люблять його наші купці. Такий уїдливий. Та Кирило вже не слухав Андріяна. Нахилився вперед, мало не перескочив через поручні. Свейський, кажеш? Свейський, уже, певно, більше року в Новгороді. Кирило хитав головою і лаявся пошепки. Ти чого? сполошився Андріян. Чи не захворів? Захворів? І чого? в відповів Кирило.